Стефан Гарньє Думай і дій, як кіт Присвячую Зіггі, моєму котикові Вступ Трапляються дні, коли в нас немає бажання йти на роботу Здобувати нові знання, нервуватися через усі катастрофи, катаклізми та майбутнє цього світу Ми не прагнемо формулювати особисту думку щодо останніх політичних реформ від яких знову будемо скреготати зубами. Але бажання діяти не з'являється, навіть коли треба турбуватися про свої професійні розвиток і кар'єру. І навіть той факт, що за декілька років світить вихід на пенсію, не зачіпає наших почуттів. У нас немає бажання жити в постійному стресі через особисті проблеми, пов'язані із поточними негараздами близьких, Почуватися винними тоді, коли наповнюємо нашу ванну залишками питної води цієї планети. Не хочеться мати нечисте сумління через якість та рівень свого харчування. Усе, чого ми прагнемо – вимкнути наше внутрішнє живлення, роз'єднатися з усім світом хоча б на день. Нам потрібно трошечки простору тільки для того, щоб зітхнути бодай на мить. Саме цієї миті я повертаюся. Мій котик Зіггі тільки-но нечутно увійшов до кабінету. Він дивиться на мене, примруживши оченята, стрибає на письмовий стіл і розтягується на клавіатурі. Маленький ритуал, якого ми дотримуємося протягом багатьох років. Коли я писав у зошитах, він не припиняв жувати ковпачок моєї ручки. Це мене тішить. Це наша маленька гра. Так Зіггій поводиться. З одного боку, він обожнює, коли я пишу, але з іншого робить усе, щоб заважати мені. До сьогодні, крім ударів пухнастими м'якими лапками, його вештання з моїх колін до клавіатури та назад, я не бачив у котячій поведінці нічого іншого, крім ласки та гри. Але ж, можливо, протягом усіх цих років він хоче мені сказати щось більше. Наприклад, «Хлопче, чи не бажаєш відірватися від роботи, щоб трохи насолодитися днем?» «Відірватися від роботи». Цієї миті, коли Зіґі лащиться до мене та лоскотить носом мою шию, я не маю жодних бажань. Сьогодні я не хочу знати, чи зможу сплатити рахунки, або ж думати про майбутній біржовий крах. Та хіба ж мій кіт цим переймається? Можливо, це саме та таємниця, якою Зігі давно хотів зі мною поділитися. Знати, як рухатися вперед, присвятити себе найголовнішому, міркувати лише про власний добробут, діяти, як він, жити, як кіт Без сумніву, кіт має краще життя, аніж ми з вами Так чому ж не брати з нього приклад? Це те, чого я навчився, розшифровуючи дії Зіґі Його прагнення, поривання І нарешті його побут і спосіб життя Він завжди був тут, переді мною Але я не приділяв йому жодної уваги протягом багатьох років як в особистому житті, так і в професійному, ми повинні всього вчитися в кота. Тож, пропоную не зволікати, скоріше дізнатися про те, як по-новому будувати своє життя та з усмішкою сприймати всі виклики повсякдення. У чому кіт має рацію? На що ми можемо надихнутися, дивлячись на нього? Відтепер, щоб навчитись бачити життя по-іншому, Думайте та дійте, як кіт. Коти – наші друзі. Спочатку Бог сотворив людину, проте побачивши, наскільки вона слабка, дав їй кота – Ворен Екстайн. Навіть найбрудніший та найобідреніший вуличний кіт завжди поводиться шляхетно. Він не повинен удавати із себе когось іншого. Він кіт, і цим усе сказано. Фредерік Віту Ми захоплюємося котами з найдавніших часів. Нам подобається спостерігати за ними, намагатися їх зрозуміти. Усе ж таки є щось магічне в їхній силі, поведінці, звичках, дивакуватих примхах. Також ми зачаровуємось їхньою здатністю жити. Жити вільно та спокійно і просто бути щасливими. Кіт має безліч переваг, якими можемо скористатися і ми в нашому повсякденному, особистому чи професійному житті. Коти дотримуються життєвої філософії, яку, здається, можна резюмувати кількома словами. Їж, грайся, спи, дбай тільки про свій комфорт та роби лише те, що подобається. Здоровий спосіб життя дозволяє їм жити без стресів. Адже в котів лише один пріоритет – власний добробут. Розуміючи потроху життєві механізми котів, ми можемо відкрити для себе зовсім інші перспективи, інше сприйняття світу, а також інше значно краще сформоване розуміння себе. А тепер запрошую в потаємні глибини котячих думок та котячого сприйняття світу щоб дати собі змогу цінувати життя та насолоджуватися ним так само, як вони. Кіт вільний Нами керують однакові невідкладні справи, але в котів є мужність жити, не переймаючись цим. Джим Девіс Свобода Так, саме свобода, мої дорогенькі. Хто ж не мріє вийти за межі комплексів умовностей і стереотипів і стати вільним, щоби зрештою відчути смак життя, мати можливість піти і повернутися, робити лише те, що до вподоби, бути вільним у своїх діях, бажаннях і прагненнях, у своїх примхах, бути вільним у думках так само, як і у вчинках. Бути вільним! Як це не дивно, ми маємо відчутну природну схильність накопичувати труднощі часто заганяти себе в тісні межі через банківські позики, які нас зобов'язують працювати більше, через зовсім непотрібні речі, які здаються в наших очах такими безцінними, через звички, які перетворюються на зобов'язання, та які згодом перестаєте помічати, через огидних людей, із якими силуєте себе спілкуватись. Можливо, саме зараз той час, коли треба здійснити велике прибирання – і викинути все сміття з вашого життя. Так чому ж не спробувати залишити тільки те, що ви любите? Підтримувати лише ті стосунки, які вам справді вподоби, Робити саме ту справу або опанувати ту професію, якою ви захоплюєтесь? Думати самостійно, іти за покликом свого серця. Вам може здатися, що це лише солодка мрія, але ж не для кота – який вирішив сам для себе бути вільним. Вільно володіти, вільно існувати, робити все, що йому заменеться, кожної миті свого життя. У цьому котяча сталість. Це відверто і безжалісно стосується всього його життя. Бути вільним. Зрештою, інше його мало обходить. Але це не про нас. Як часто трапляється в житті, що ми – Відсуваємо цей ідеал на другий план, щоб тільки піти у відпустку, коли лишень це можливо, згідно із нашим графіком. Хочете жити як кіт? Будьте вільні, наче вітер. Робіть лише те, що самі обрали. Кіт харизматичний. З такими якостями – «Я кохайність, прихильність, ласка, терпіння, гідність, мужність і відвага, що властиві коту. Скільки серед нас, я вас питаю, зуміли б стати котом?» Фернан Мері Коту не потрібно нявкати, стрибати або лізти зі шкіри, щоб його помітили. Присутність кота відчутна з цієї самої миті, коли він заходить у кімнату. Йому не потрібно перейматися тим, як виділитися – адже його харизма вже гарантує коту увагу всіх довкола. Котяча осібність, стриманість, уся його постать змушують нас повертати голову в його напрямку, щоразу, як він прогулюється вітальною. Це найвищий клас, це стиль, це шарм. Хто з нас не мріє володіти цим магнетизмом? Що ж такого надзвичайного робить кіт, аби спричинити сплеск позитивних вібрацій і захоплення інших. Нічого. Він просто існує. Саме це найважливіший урок, який треба запозичити в кота, щоб здобути трохи більше тваринності, звіриної харизми. Треба просто існувати. Не ховатися за лицемірством, не ошукувати себе, удаючись до хитрощів, не приміряти на себе огидні ролі і не вистрибувати із штанців, розмахуючи при цьому руками, аби лише привернути увагу присутніх. Просто нічого не робити. Випромінюйте свою самобутність, наче джерело світла. Не хизуйтеся більше, ніж треба під час бесіди. Не варто без перестанку говорити або виплескувати своє незадоволення на співрозмовника. Цим ви тільки роздратуєте його. Адже підсвідомо слухачі відчуватимуть, що за допомогою довжелезних монологів ви намагаєтесь насамперед переконати та заспокоїти себе. Така поведінка аж ніяк не засвідчує наявність харизми. Навпаки, вона підтверджує, що ви пхаєте свого носа туди, куди не треба, і що ви занадто настирливі. А це, зі свого боку, може призвести до того, що вашу присутність люди сприйматимуть як тягар. Чи помічали ви колись, що найчарівливіші люди, наче кінозірки, справляють незабутнє враження? Вони не вимагають забагато уваги та не обтяжують своєю грою. Вони також не вирізняються надмірною екстравагантністю, а манера спілкування і поведінки таких людей завжди стримана і виважена. Чарівність або харизма розвивається, коли ви відверті із собою – з іншими, коли сприймаєте себе таким, як є, коли не виявляєте фальшивих почуттів. Така людина приваблива зусібіч, при цьому кожен із нас спроможний розвинути власну харизму, якщо залишатиметься собою за будь-яких обставин, як кіт. Щоб осяяти будь-яке місце своєю присутністю і чарівністю, треба бути щирим, стриманим, відвертим і справжнім. Розклад дня кота. Чітко дотримуйте його та копіюйте у своєму повсякденному житті. Від цього ви почуватиметеся тільки краще. 7.30. Дзвонить будильник. Розум затуманений. Як і для багатьох, пробудження – це справа не з легких. Час трохи отямитися. Поспостерігайте за котом, що він робить. Кіт не вистрибує зі свого кошика, ніби чертиня із табакерки, адже це так шкідливо для тіла та настрою. Він розслаблюється, потягується, повільно розплющує очі, не поспішає прокинутись. Потягніться, позіхніть. Немає жодного сенсу пірнати в цей день з головою, наче вишки для стрибків. Кіт потягується, коли ще лежить, Потім він підводиться, вигнає спину дугою, аби знову потягнутися, та позіхає на всю пащу. Далі сідає, кліпаючи оченятами. Я спробував зробити так само. Я звик діяти за його зразком. Справді, це набагато приємніше, ніж рвучко зіскакувати з ліжка, почуватися млинцем, який перегортають перш ніж доплентатись до кавоварки, не відриваючи ніг від підлоги. Це явище добре відоме у тварин і зветься потягуванням і спозіханням, ритуал для пробудження та гарного початку дня, про який ми, люди, нерідко забуваємо. Кіт спокійний, здебільшого. Утілення спокою – це кіт, що сидить. Рене Шар Стрес – це лихо, чума, епідемія нашого суспільства. Як із ним боротися? Як його регулювати? За останні десятиріччя поширилось багато практик і технік відпочинку, релаксації та оздоровлення. Але це поганий показчик, бо свідчить про те, що ми дедалі частіше перебуваємо у стані стресу. З року в рік – його згубного впливу зазнають дедалі більше людей Ми живемо на межі нервового зриву, на розломі сил Безсоння перетворюється на нервовість, щоденну тривогу Перекидаючись іноді на тіло і трансформуючись у гіпертонію Або навіть перегоряння Яке протягом останніх років не було в нашому суспільстві неймовірних масштабів чи треба нам перебирати міри в навантаженні, доводячи себе до хвороб? Як уникнути неминучих наслідків? Погляньмо на кота. Чи здається він напруженим більшість часу? Тільки в разі надзвичайних випадків. Кіт випромінює спокій та умиротворення. Його поза природна, м'язи розслаблені, немає жодних фізичних проявів нервування. Погляд спокійний. Те, що іноді називають стресом у котів, не що інше, як найвищий прояв пильності. Кіт на поготові. Він чекає на потенційну загрозу – подію, що переверне до гори його спокійний світ і фундамент його існування. Котячі вуха нашорошуються. Він пильно дивиться, спостерігає, вичікує але тільки на причину його занепокоєння ідентифіковано, кіт повертається до улюбленого спокою за декілька секунд. Коти не впадають у стрес, коли сталася якась неприємність. Щойно вони визначили або усунули загрозу свого спокійного існування, виникає таке враження, що ці тварини повністю відсторонюються. Ніби ця подія ніколи не траплялася. Можливо, саме в цьому їхня найвеличніша сила, одна з таємниць їхнього неземного спокою. Поза ролю спостерігача, кіт установив жорсткі межі свого існування. Його не влаштовують радикальні зміни день у день, бо ж йдеться про комфортне життя, яке він сам собі збудував, і ніщо не має права руйнувати його. Незвичайні стресові ситуації сильно деформують його повсякдення. А це проблема, яку кіт повинен якнайшвидше розв'язати. І з усією силою та завзяттям показавши, що зміна корму на дешевший йому зовсім не до смаку, і що він потребує набагато більше уваги та любові, ніж може дати господар, якого часто немає вдома. Щоб підтримувати гармонію в собі та злагодженість так само, як кіт, визначте джерело стресу, розв'яжіть проблему раз і назавжди. Йдіть до кінця та повністю відстороніться від цієї ситуації. Коти не розмірковують, не повертаються до минулих подій, вони викидають їх із підсвідомості назавжди. Тоді повертається спокій, а з ним і щастя. Інший феномен, який я підгледю у котів про це говорять навіть ветеринари, полягає ось у чому. Якщо іноді кіт переживає тривалий стрес, причину цього треба шукати в його господарі. Коти, як губки, вони все відчувають, вбирають різні настрої, але іноді не здатні увібрати все це за певного рівня напруження і галасу, щоб перетравити на абсолютний спокій. Та коли особисте щастя під загрозою і є така можливість, кіт може навіть покинути домівку, якщо атмосфера в ній стає нестерпною. Але чи я в цьому провина? Якщо піти – це єдина можливість віднайти спокій, кіт це зробить. Тож, дійте. Кіт уміє самостверджуватися. Здається, що кіт узяв собі за правило бути ні на що не здатним. Проте це не заважає йому претендувати на краще місце біля родинного вогнища, ніж у собаки. Мішель Турньє Часто через соромливість або ж відсутність упевненості в собі багатьом з нас не вдається самоствердитися в очах інших. Ми поступаємося, забуваємо доречні слова, не наважуємося зізнатись, наскільки інші здаються нам розумнішими, чи, принаймні, достатньо впевненими в собі, щоб розчавити слухачів своєю присутністю, знаннями, а іноді й своєю дурістю, аби тільки їх уважно слухали. Але хто ж такі ці інші? Кожен з нас для когось є іншим. Сторонні люди мають більше місця, ніж ви, тільки тому, що ви самі їм це дозволили. Та сама історія із речами в будинку. Чим більше шаф, тим менше місця для вас. Інші захоплюють ваш простір. Починають наступати на п'яти, незважаючи на ваше «Я». Згадайте про кота. Почніть ходити по котячому, тільки щоб побачити його реакцію. Вам удасться почути кота і, можливо, відчути навіть, як він устромить свої кіхтики у вашу гомілку. Не дозволяйте принижувати себе. Інші не мають жодного права нав'язувати вам подібну поведінку. Вони можуть сподіватися тільки на те місце у вашому житті, яке ви самі дозволите їм зайняти. Між тим, щоб мати харизму, як у кота, і вміння показувати себе в найвигіднішому світлі, щоб уразити ворогів та самоствердитися, зазвичай велика різниця. Кіт займає стільки місця, скільки йому необхідно – без потреби не зазіхає на чужу територію, але й не може стерпіти, коли хтось інший претендує на неї. У такий спосіб він тихо утверджується. Кіт не грає в тирана, але й не згоден на роль споглядача. Навчиться самостверджуватися спокійно та захищати свою територію за першої ж спроби посягання на неї. Ви заслуговуєте на краще, ніж бути другорядним актором. Подумайте. І коли я бачу, як проходить кіт, кажу собі: "А він багато чого знає про людей". Жуль Супервіль. Кіт — це старий мудрець. Я присвятив багато часу вивченню філософії і котів. Мудрість котів неосяжно вища. І політ Кіт уважно слухає розмову господаря, ніби він мавчасний психолог І в цей час нагадує старого мудреця або бонзу Стиль його життя, утримання від зайвих зусиль, невтомне та безкінечне споглядання світу породжують у нас багато запитань Час від часу брати невеличкий тайм-аут від навколишнього світу, від усіх подій, ставати мудрішими неспішно споглядаючи довкола. До кожного з нас ця мудрість прийде згодом, рано чи пізно. Скільки з нас сказали собі одного дня? З тими знаннями, що я маю сьогодні, я із задоволенням повернуся у ті часи, коли мені було 20 років. Ми здобуваємо трохи мудрості повільно, поступово, з плином часу. А як же коти? Вони не відвідують школу, не читають книжок, не дослухаються до видатних мислителів. Без вказівок або порад, навіть без великої кількості прожитих років і досвіду, коти мають вроджену мудрість. Мудрість, від якої нам дістаються лише малесенькі крихти, підкріплені ваганнями, спробами, обміном думками, роздумами та спостереженнями. Ми долаємо звивестий шлях, Іноді доволі болісний, аби одного дня нам вдалося, як коту, спокійно сісти та спостерігати за сонцем на горизонті. Неспішно, посміхаючись. Зазвичай на той час нам уже більше 60 років, а кіт уміє робити все це майже від народження. Цього варто повчитись у котів. Про те, як же віднайти складники тієї незбагненної, майже містичної мудрості, яку виявляють ці пухнасті створіння. Усю цю багатовікову мудрість коти нам пропонують просто так, щодня, якщо у вас є кіт, ви знаєте це. Напевне, ви вже пережили ситуацію, коли вас долали сумніви, а в голові крутилися нав'язливі думки, через що на душі було неспокійно. І ось цієї миті ви дивитесь коту прямо в очі, а він також пильно дивиться на вас, ніби щось читає всередині вашого їства. Тоді у вас виникає це глибоке відчуття, що кіт все знає, на відмінно від вас. Кіт доброзичливо поглядає, ніби розповідає вам давню легенду. Це історія про стародавнього володаря, який, зібравши великих мудреців зі всього світу, попросив їх знайти фразу, що могла б служити відповіддю в будь-якій ситуації. Мудреці повернулись до імператора за деякий час, аби дати йому відповідь. Саме це посилання передає вам кіт своїм поглядом, коли ви розгублені. Фразу, що пережила століття. Це теж мене. Так, і горе і радість. Усе минеться. Іноді ми приділяємо забагато часу метушні та стаємо глухими до найважливішого в нашому житті. Мабуть, саме цей хоче повідомити нам кіт через свою непорушність, споглядання, доброзичливість. Я тут. Я спостерігаю за тобою, ніби стежу. Це теж мене. Мудрість – це не наука, якою навчаються, або яку викладають. Це стан. Це трохи відсторонена від життєвої метушні поведінка, аби краще осягнути життя в усій його повноті. Мудрець знає, як усістися на місяці, аби дивитися на землю. Так само кіт сидить на даху і дивиться на місяць. Кіт передусім думає про себе. Кіт не вимагає ніжності, він її дістає, коли ластиться сам. роль. Як ми вже бачили, найважливіше для кота – це передусім культивувати власний добробут. А для цього іноді необхідно вміти бути трохи егоїстом, як він, та думати тільки про себе. Це не означає опікуватись лише собою, бути самозакоханим або егоцентричним. Це значить, дозволяти собі поставити свій добробут на перше місце. Неможливо дати щось іншим, якщо не можеш нічого дати собі. Фізично чи психологічно насамперед попіклуйтесь про себе, адже саме від цього залежить ваше щастя. Ви зможете тим більше віддавати, чим щасливішим та радіснішим ставатимете у своєму житті. Не очікуйте, Поки настане ваша черга, щоб облаштувати свій затишок та спокій. Адже це залежить лише від вас. Ніхто не зробить цього за вас. До того ж, ніхто не зможе знати, що насправді має значення для вашого добробуту. Отже, беріться та, як кіт, облаштовуйте свою територію, свою зону комфорту. Умови добробуту та можливість для самореалізації. Культивуйте свої маленькі задоволення щодня та ніколи не втрачайте можливість подарувати собі приємну мить або зробити подарунок, адже ви на це заслуговуєте. Ніколи не сумнівайтеся щодо цього. Думайте про себе, про свій добробут, піклуйтесь про себе. Ніхто не зробить цього краще, та ніхто не зробить більше для вас, ніж ви самі. Розклад дня кота 7.45. Сніданок Вода, молоко в чистій мисці, сухий корм або паштет, готовий корм для котів, проте смачний і свіжий. І все це у чистоті. Це може здатися занадто спрощеним, проте скільки відомо тих, хто не снідає. Скільки людей поспіхом ковтають чашку кави, приготованої на швидкоруч, Причому п'ють її стоячи, спираючись на мийку в кухні. Навіть канапку не встигають приготувати. Ви попіклувались про кота. Відтак попіклуйтесь і про себе. З'їсти сніданок, сидячи зручно, як кіт. Це ж найкращий спосіб розпочати свій день. Витратьте деякий час на їжу. Зробіть собі гарячий бутерброд. Дістаньте смачний джем, який загубився десь у холодильнику. Їжте, що забажаєте, але знайдіть час на це та дістаньте задоволення. Сніданок – це найважливіший прийом їжі протягом всього дня, як кажуть нам дієтологи. Але це також спосіб попіклуватися про себе, про свій добробут, розпочати день із посмішкою. Кіт сприймає себе таким, який він є. Кіт любить себе. Лише в людини виникають труднощі із самоприйняттям. Здається, коту зовсім не важко бути котом, адже це так легко. Вочевидь, у котів немає жодних комплексів, жодних суперечностей, жодних конфліктів. Вони не виявляють жодних ознак бажання бути кимось іншим, наприклад, собаками. Абрагам Маслоу Нездатність сприймати себе таким, як є, лише спричиняє біль та розчарування. Усі ми народились різними. Більшість із нас незадоволена своєю зовнішністю, тілом, соціальним статусом. Багато з нас не люблять себе. Часто ми хочемо бути кимось іншим, замість того, аби сприймати себе таким, як є. Сприймати себе значить також відкривати індивідуальні багатства і здібності кожного. Так, на відміну від котів, ми дуже часто заперечуємо те, ким є насправді. Або ж прагнемо бути тим, ким нам хотілося б. Зрештою, це найкращий спосіб стати нещасним. Чи ставить собі кіт подібні запитання? Чи хоче кіт бути іншим котом або іншою твариною? Вочевидь, таке запитання навіть не спадає йому на думку, адже воно зовсім не потрібне. Кіт щасливий і гордий з того, ким він є. І його поведінка, майже пихата, ставленні до інших тварин і навіть людей, лише підтверджує це. Думки про те, ким ми хочемо бути, спонукають нас знову повертатися до безплідних роздумів. Проте коту вистачає глузду не перейматися через це. Він любить себе заради самого себе, заради того, ким він є, тобто щасливого себе. Уміти сприймати себе не так уже й складно, якщо уявити себе котом адже йому так добре бути тим, ким він є. Ми любимо котів передусім саме через те, що вони люблять самі себе. Отже, чому б нам не наслідувати цей приклад, не ставлячи собі інших запитань? Чому буренці не стати у величній позі перед дзеркалом та не сказати собі, усміхаючись, ти знаєш? що я тебе люблю. Це, здається, занадто простим. Проте, спробуйте. Ви, мимоволі усміхнетеся, вимовляючи цю фразу. Але що означає ця усмішка? Чи достатньо ви себе любите? Зважаючи на те, яке відображення ви бачите в дзеркалі, сумне або веселе, ви зможете зрозуміти, який шлях вам доведеться подолати, щоб остаточно полюбити себе, та прийняти в новій якості. Щоб вас любили інші, спочатку ви самі маєте прийняти себе та полюбити. Подумайте. Коти, жінки та найвидатніші злочинці мають дещо спільне. Вони втілюють недосяжний ідеал та здатність любити себе. Що робить їх такими привабливими для нас? Зигмунд Фройд Кіт уміє пишатися. Він гордий. Звичайних котів не існує. Сідоні Габріель Колет Самооцінку та самовпевненість нерідко плутають. Можна бути самовпевненим і водночас не мати високої самооцінки. І навпаки. Звучить доволі туманно? Тоді наведемо приклад. Ви можете бути неперевершеним комерсантом. Бути абсолютно переконаним у своєму таланті продавця. Поводитися впевнено на робочому місці. Проте щодня казати собі, що ця робота не сприяє вашому розвитку не допомагає робити світ краще. Як бачимо, це брак самооцінки. Інший приклад допоможе проілюструвати протилежну ситуацію. Уявіть, що музика – це ваша пристрасть, що ви – талановитий музикант. Ви усвідомлюєте це завдяки відгукам ваших шанувальників. Але вам складно стати відомим, тому що треба виступати на сцені. У цьому випадку бракує впевненості в собі. Ви пишаєтеся тим, ким є, своєю працею. Самооцінка того, що ви робите, є настільки ж важливою, як і ваша впевненість у собі. Якщо ви у згоді зі своїми заздрщами, потребами та мріями – тоді нерідко самооцінка і упевненість у собі поєднуються, аби допомогти вам досягти найвищого ступеня розвитку і стати найщасливішим. А як справи в кота із самоповагою, відчуттям гордості за те, ким він є та що робить? Вочевидь, це досвід, яким ми можемо надихнутися. Він справді гордий бути котом і свідомий щодо усіх переваг, які дарує йому його становище. Кіт унікальний. Він це знає, а тому нічого не робить, аби переконатись у цьому чи довести свою винятковість оточенню. Кіт упевнений у собі. У нього висока самооцінка через те, ким він є. Що він має доводити? Кому? Він існує. Це достатня причина, аби мати можливість гордовито хизуватися тим, що ти просто кіт. Пишайтеся тим, ким ви є. У цьому ви унікальні. Подумайте. Хто хоча б трохи бував з ними, знає, що коти демонструють безмежне терпіння щодо обмеженості людського розуму. Клівленд Еморі Кіт у центрі уваги Під час спілкування з котами ви ризикуєте лише тим, що дуже сильно збагатитесь. Сідоні Габріель Колетт під виглядом мовчазного і спокійного недоторки кіт завжди намагається бути в центрі уваги, якщо він любить тих людей, що його оточують. Переходячи з одних колін на інші, він маніриться, навіть доходить до того, що треться об ноги того з присутніх, хто не дуже любить котів. Просто так, ніби кидаючи виклик. Ніхто не уникне знаків його присутності. Навіть найстриманіші особи. Королівське становище в домі у кота вже є. Проте бути центром уваги під час вашого аперативу з друзями – це така собі маленька гра, яка йому дуже подобається. То що ж кіт робить для цього? Вимагає? Нявкає? Кошеня може робити це в перші місяці свого життя через брак досвіду. Проте солідний кіт задовольниться тим, що наблизиться до вас крадькома, кліпаючи очима і гіпнотизуючи по кілька секунд кожного з присутніх, щоб надати їм можливість погладити його і подарувати трохи ніжності, турботи. Навіть кіт, якого бачать уперше, стане центром уваги присутніх, коли він привітно й спокійно підійде, дозволивши торкнутися себе та зробивши, Іноді вигляд, ніби йому це подобається. Інстинктивно протягуючи руку до кота, усі ми намагаємося дістати щось невловиме. Трохи спокою, безтурботності. І кіт це знає. Він дивиться на нас, дозволяє нам це зробити, дозволяє заспокоїтися. Тому ми постійно посміхаємося, коли гладимо кота. Зрештою, що ж він зробив, аби стати центром уваги всіх присутніх? Кіт віддавав. Власне, факт свого існування. Присутність поряд із нами – це як дарунок, що несе спокій. Дарунок, якого можна торкнутися. Він віддавав. Пестячи кота, ми відвертаємося від предмета обговорення за столом. Чому? Тому що інтерес, який кіт до нас проявив – Джерело життя та спокою, яке він щойно наблизив до нас на відстань руки, варте більшого, ніж якісь там метафізичні міркування, філософські роздуми або інша бурхлива дискусія. Аби заволодіти увагою, станьте джерелом, центром тяжіння для ваших близьких. Віддавайте! Кіт стійкий у рішеннях. Коти дуже добре знають, хто їх любить, а хто – ні. Проте вони зовсім не переймаються тим, щоб якось це виправити. Вініфред Керрієр Це спостереження завжди мене тішило. Котам геть начхати на те, чи цінують їх інші тварини або люди. Через свій незалежний та самотній характер коти прив'язуються лише до обраних тварин чи людей. І саме цей характер спонукає їх Прибравши природної пози, діставати задоволення, нехтуючи думками інших, яким ми, люди, іноді надаємо надмірної важливості. Щоб задовільнити потребу в тому, щоби тебе любили, цінували і захоплювались тобою, коту достатньо одного – він існує. Йому вистачає свого погляду на все довкола. Звичайно ж, можна жити, не зважаючи на думки інших – але йдеться не про це. Прикро, що балансування між самоповагою та думками інших нерідко призводить до втрати рівноваги і терези перехиляються в неправильний бік. У сучасному суспільстві люди докладають багато зусиль, аби вдавати із себе когось іншого. Самопрезентування стало культом, проте не для себе, а для інших людей. Тому це часто виявляється вищим ступенем брехні. Удавати із себе крутого, здаватися молодим, багатим, розумним, толерантним, відвертим для сприйняття нового. На жаль, це лейтмотив останніх десятиріч, який залежить від віянь моди і засобів медіа. Удавати, що маєш талант, або вдавати порядну людину, доти, доки сам не повіриш у це, доки не обдуриш себе остаточно. Адже терези настільки перехиляються у бік думок інших, що значущим стає лише сприймання більшістю – мода, тренд. Те, що варто продемонструвати, виявляється набагато важливішим, ніж істинна сутність людини, або те, що реально могло б зробити нас щасливими. Занадто часто ми піддаємося впливу соціальної диктатури – того, що треба вдавати або мати. Тоді як кіт про це геть не турбується – як, скажімо, про свою першу впольовану мишу? Де б він не жив, серед собі подібних чи серед людей, кіт ніколи не переймається стилем поведінки когось зі свого оточення. Він залишається таким, як є. Зі своїми примхами, характером, потребами, ніколи не думаючи про те, як долучитися до якогось соціального типу, або виставити на показ чи розтиражувати якийсь образ, щоб уписатись у більшість, але втративши при цьому свої позиції. Кіт цілісний і перед усім вірний собі. І ми зробили б дуже добре, якби ним надихнулися. Хоча б заради того, аби не жити під тиском штампів, що вони визнають відмінностей. Не втрачати своїх унікальних думок, не підкорятися поверховій моралі. Кіт цілісний, і нам варто бути такими самими, хоча б задля того, щоб знову відчути свої бажання, зробити себе щасливими, дослуховуючись всередині себе до тонесенького голосу, що постійно повторює нам. Звільніться від думок інших. Залишайтеся з собою. Розклад дня кота. 8.15. Ранкові процедури кота. Після того, як кіт поснідав, ви побачите, що він починає себе довго вилизувати. Це знак, що вам також час робити водні процедури. Усі, хто спізнюється, почуваються у швидкісному приміському потягу, як у сауні. Іноді заледве встигаєш, аби стрибнути всередину. «Швидше, швидше, спізнюємось!» А кіт неспішно проводить язиком уздовж однієї задньої лапи. Потім переходить до іншої. Він робить це без поспіху і неквапно. Наводні процедури зазвичай припадає та частина дня, коли можна і треба попіклуватися про себе. Розслаблення, спокій після їх завершення – це також чудовий момент, аби відпустити тривожні думки та дати вашому мозку можливість пробудитись спокійно перед усім тим, що вам доведеться робити протягом дня. Нерідко жінки краще за чоловіків здатні подбати про себе протягом тих хвилин, коли чоловік губиться у здогадках, що так довго можна робити у ванній кімнаті. Це справжня котяча поведінка яку жінки нерідко переймають, аби у вихідні попіклуватися про себе. Скидаю капелюх перед вами, дами, навіть якщо іноді ми нервуємося через вашу неспішну поведінку. Ви робите так задля благої справи, заради вашого добробуту, а також, щоб відчувати на собі наші захоплені погляди. Кіт цікавий з роду віку. Цікавість – це основа освіти, і якщо ви скажете мені, що цікавість згубила кішку, я вам відповім на це. Вона померла з гідністю. Арнольд Едінборо Цікавість – це вроджена риса кота. Щойно йому вдається вибратись із кошика, вистрибнувши на підлогу, він нишпорить усюди винюхує. Дуже уважно дослухається, вивчаючи нові речі, недосліджені місця. На противагу собакам Кіт не кидається на будь-яку новинку несвідомо. Він просувається обережно, не відводячи погляду від незнайомого паперового пакету цієї нової невідомої схованки. Неймовірна цікавість спонукає кота постійно робити нові відкриття у своєму просторі. У наших інтересах надихнутися таким прикладом, аби навчатись чогось потроху щодня, а також частіше захоплюватися тим, що пропонує нам світ. Рівень спостережливості у кожної людини різний. Тому одні більше зорієнтовані на постійні нові відкриття, а інші – менше. У будь-якому випадку пізнавати щось нове – це як кисень для нашого мозку. Такі відкриття потрібні нам, як дихання. Без них ми поступово зачахнемо. Для тих, хто не знає, як розвинути свою цікавість, цей ковток доброго настрою протягом дня – Є просте правило, якого слід дотримуватися. Один день – одне відкриття. Масштаб, значущість або якість нової інформації неважливі. Іноді це може бути просто нове слово – знання, яке ви здобудете назавжди. Таке правило може здаватись простим, однак це оманлива думка. Важливо практикувати подібні вправи протягом тривалого часу, Особливо, якщо ви не дуже схильні до пізнання нового. Одна мить цікавості протягом дня – це 365 нових відкриттів на рік. Тож повірте мені, що для вашої культури і освіченості різниця буде відчутною. Будьте цікаві! Цікаві до всього! Ви лише краще житимете після цього. Захоплюйтесь! Кіт незалежний Здобути прихильність кота – важка справа. Це тварина філософська, урівноважена, спокійна. Вона цінує свої звички, любить порядок і чистоту, а також не дарує своєї прихильності нерозважливо. Кіт, звичайно ж, хоче бути вашим другом, якщо ви цього варті, проте не вашим рабом. Теофіль Гот'є Незалежність є однією з основних рис кота – він не піддається впливу жодної ієрархії, тому не треба вибудовувати стосунки в групі, з граї, як іншим тваринам. Його незалежність невід'ємна, він живе своїм життям, керується лише власними бажаннями. А тому йому не важливі думки собі подібних, а тим більше людей. Чому саме незалежність є формою існування кота? Це надає йому можливості не звітувати ні перед ким, діяти, зважаючи лише на власну добру волю, без зовнішнього тиску чи соціального обов'язку або осуду. Ця незалежність і є основою свободи. Залежність від інших, особиста чи професійна, лише обмежує нас. А це не завжди збігається з нашими бажаннями. Проте, з огляду на людську натуру, ми не можемо бути абсолютно незалежними, як кіт. Людина – суспільна істота, яка не може жити без собі подібних. Тому нам слід регулярно вимірювати відсоток залежності у своєму житті, час від часу ставлячи собі кілька запитань. «Наскільки я фінансово незалежний?» Чи можу я витримати кілька місяців целібату, не відчуваючи нав'язливого бажання бути коханим – коханою і бажаним – бажаною? Не накопичуючи легковажних романів, які не дають майбутнього, аби заповнити ними емоційну порожнечу. Я можу ухвалювати рішення щодо основних орієнтирів у своєму житті, чи вони постійно змінюються залежно від потреб мого коханого, коханої, батьків або дітей? наскільки я залежу від своєї роботи, від того фінансового забезпечення, яке вона дає мені? Чи заборгував я настільки, що в мене немає іншого вибору, окрім як працювати понаднормово у вихідні та святкові дні? Чи настільки я залежу від мого партнера, що здатен усе прийняти, витерпіти, навіть мовчати, коли мене принижують? Чи настільки важливе моє оточення для мене, що я не можу йому суперечити, побоюючись образити, втратити його? Чи зобов'язаний я терпіти поганий настрій мого шефа, аби зберегти роботу? Тоді як десь в іншому місці на мене чекає краща посада. Варто лише дати собі можливість запропонувати свою кандидатуру. Наскільки мої звички – паління, уживання алкоголю, нар, цензура – котиків, надмірний потяг до їжі тощо, багато важать у житті та керують моїми діями і бажаннями. Якою мірою я піддаюся впливу цих звичок? Наскільки вони диктують мені, як жити? Наскільки я все ще володар власного життя? Чи регулярно відтепер треба ставити собі стільки питань, щоб усвідомити рівень своєї залежності? На жаль, усі ми переживаємо своєрідну форму залежності в нашому особистому чи в професійному житті. І це – факт. Проте головне – визначити ступінь цієї залежності та зрозуміти, чи є вона панівною. Зрештою, що я кладу на шальку терезів? Які складники мого добробуту? Ми не можемо жити незалежно, як кіт. Проте повинні внести корективи в деякі звички, яким даємо змогу укорінитись у власному житті, не завжди усвідомлюючи це. Працюйте так, щоби відвоювати в усіх сферах частку незалежності. Так ви здобудете особисту свободу. Таємниця кота Ви впевнені, що ми нічого не робимо протягом дня, тому що не маємо потреби метушитися, як це постійно робите ви. Насправді, противагу тому, що ви вважаєте, ми дуже корисні людям. Справді, коли ви приходите з роботи у стресовому стані, сповнені поганого настрою, негативних хвиль, які накопичувалися протягом дня, навіть не усвідомлюючи цього, хто, на вашу думку, опікується тим, щоб звільнити вас від усього цього? Чому вже за кілька хвилин Щойно ви починаєте нас гладити, якимось дивом ви почуваєтеся краще та спокійніше. Ми – коти. Саме для цього й існуємо. Контактуючи з вами, ми вбираємо всі ці негативні вібрації, що роблять вас такими сумними, гнівливими, злими. Ви це усвідомлюєте та вважаєте, що лише наша присутність дарує спокій. Проте ми робимо набагато більше – а ви навіть не здогадуєтеся про це. Щодня ми лікуємо вас від усього лиха, якого вам завдає життя. Тому що ми вас любимо. Зідді Кіт довіряє собі. Різниця між собакою та котом. Собака думає, вони мене годують, захищають. Вони, певно, боги. Кіт думає, вони мене годують, захищають. Певно, я Бог. Айра Льюіс. Як ми вже говорили в розділі про гордість і самоповагу, упевненість у собі є також однією із вроджених сильних сторін кота. Ви коли-небудь бачили кота, який поводився як інтроверт через невпевненість у собі? Ніколи. Кіт гордий. Він найкращий і знає про це. Приказка говорить: Ти кращий не коли так думаєш а коли знаєш це. Ось у чому полягає один зі складників упевненості в собі. Різниця може здаватись незначною, проте вона має значення. Упевненість у собі також проявляється у сприйманні того, ким ми є насправді. У милуванні собою, своїми талантами та системою цінностей. Котяча впевненість у собі проявляється і тоді, коли кіт може спонтанно підійти до вас. Адже переконаний, «Я знаю, що ти мене любиш», а не «Чи любиш ти мене сьогодні?» У такий спосіб упевненість стає частиною його аури, харизми, шарму, краси лише через те, що ми його любимо. Забагато людей страждають через цей брак упевненості в собі, тоді як інші просто сповнені нею, причому іноді без жодних причин. Так, Треба любити себе, аби мати впевненість у собі. Треба бути достатньо незалежним, цілісним, вільним від думок на кшталт, що скажуть інші. Упевненість у собі – це не просто вигадане поняття. Це сукупність сильних сторін, які має кіт. Здатність поєднати їх, щоби діяти та жити краще щодня. Люди, упевнені в собі, перебувають у центрі уваги. Вони вільні та харизматичні. Такі люди нерідко щасливі, бо змогли розвинути в собі цю рису. Наслідуйте кота в цьому. Будьте з собою. Розвивайте впевненість у собі.